Це за людина Теодосій, сам глузуєте ще й князеві, скаржитися хоче. Теодосій, умощуючись на лавці, ніби між іншим кинув. Боярин Доброслав приїхав. Як киваш підскочив вже? А хто тобі говорив? Сам бачу, уже котрий день виглядаю. Знаю, що ти ждеш не діждешся. Теодосів. Уже удвох підемо. Улесло крутився біля нього, як і підемо. Мене слухай, Знаю я, Доброслава, його перекричати треба, а ти не виріс. Голосу тебе, як у моєї баби перед смертю був, щось сказати хоче, а не чути. Ходімо, я йому ще й про суди слава нагадаю. Як він зрадів, що піде разом з Теодосієм? Теодосій не буде довго думати, зразу відповідь знайде для Доброслава. «Може, перед цим тобі меду дати?» Відбіг до Теодосія як згинаючись, як лозина на вітрі. Вельми горло пересохло, дай промочу!» Доброслав зустрів їх у старому теремі, ще Володиславом побудованому. Сидів за столом, товстий, червоний, важко віддихувався, борода лежала на животі. Він її погладжував обома руками, навіть і не встав, коли ввійшли княжі-посланці. «Сідайте, дорогі гості, а я думаю, чому це довго нікого Схолма немає? Чи може князи від Данилові ніколи земля велика, і забув він про Галич?» Теодосі обізвався. «Та ні, князь Данило про Галич не забув, а про тебе, може, і забув». «Щось я не чув, щоб згадував він про тебе!» Доброслав насупився. «Сідайте, я проїхав, ще не обідав, зараз і пообідаємо!» Служники вже вносили до світлиці два жбани меду, велику тарелю смаженим м'ясом, у мисках запашну юшку. Доброслав устав і сам розлив меду корці. Пийте, Медгалицький, може там у холмі і бджоли не такі. «Бджоли такі, та тільки не кусаються, жала немає», – угідливо процідив Теодосій. Доброслав скривився від ущипливих слів. Теодосій штовхнув Якова під столом ногою. Не примовляв багато, моргнув на корці. Як і здивувався. Теодосія від корця не відтягнеш – а тут ще іншого попереджає, щоб не пив. А потім збагнув. Доброслав опоїти їх може. А ось і Григорій Василович прийшов, загодів своїм басом Доброслав. Боярин Григорій ішов прямо не схиляючись, немов хто йому кілок іззаду причепив до спини. Тільки біля столу усміхнувся і мотнув головою перед гостями. «Сідай, Григорію Васильовичу, гості знатні з холма від князя приїхали, а ми й не знали, і я спокійно їздив собі по понизю». Доброслав підсунув корець і Григорієві. Гості пили мало, хоч і припрошував їх Доброслав. «Зрозумів, хазяй, що гостей медом не обкрутиш». «Що мовитимеш стольнику, що князь Данило доручив тобі?» Яків смикнув Борідку, і, глянувши на теодос, я почав. «А, — говорив князь, — після таурменського нашестя треба землю нашу піднімати, данини багато князеві треба, і на військо, і на городи різні, бо будови наказав князь ставити, а з Галича данина не йде». Доброслав не стримався, відразу наїжачився. «А чого, князеві, треба? Після татар нічого не лишилося. Данина буде, та не хутко. Як і в йорзаючій полаві, поглядав на Теодосія і, підбадьорений його підморгуванням, продовжував. «Від вас така ж данина, і скрізь, і то вже князеве діло, він знає, якщо велить!» Доброслав гремів, «А ми хіба не знаємо, що в нас є!» «Хто це князе?» він нашептав. Он Григорій Василович знає!» Боярин Григорій хитав головою на знак згоди. Та й чи міг він інше що сказати? Усю Галицьку землю у двох поділили. Доброслав на понизі збирав Данину, а Григорій на цілому підгір'ї. До князя Данила далеко, хто піде скаржитись? А вони тим часом самі тут господарюють». Зяків кахикнув і випалив. «Лаєвся, князь, що коромольників, князів чернігівських приймаєш, Доброславе. Без нашого князя з ними тут домовляєшся». «Не без нашого князя, а супроти князя», – додав Теодосій, заглядаючи в корельць. Доброслав вискочив за столом мало не з кулаками, але Теодосій спокійно гострим словом кольнув його. «Не бігай так, бояре, не мед із корців розхлюпаєш». Доброслав, важко хукаючи, зупинився посеред світлиці, немов бугай роздратований, що так і метнеться рогами колоти, і не бачив, як Лазар Домажирич та Ігор Молибожич увійшли до світлиці. Теодосій удавав, що не помітив їх, і вів своєї. А ще казав князь Данило в проколомийську сіль. «Чому податку митного не посилаєте йому? Де гроші?» Доброслав розвів руками. «Яка сильна мене солі отдав, як мою Лазуру та Івру. Лони там господарюють». «Нам віддав», — підійшов до столу Івор. «Бачиш», — зрадів Доброслав. «І як же ти віддав без княжого дозволу?» «Устав з лави яків». Доброслав глумливо відрізав. Князь далеко». «Щодня ж не поїдеш до нього за порадою!» Та як і уже посміліша, він насідав на Доброслава. «Князь Данило наказав, щоб я тобі сказав, він є володар Галицький і Волинський, а ти його повеління не виконуєш, землю грабуєш, сіль віддав». Доброслав стиснув кулаки і мало не вдарив Якова.